que con tan como al 9 de la tercera dezena de la primera dotzena de temporada, es ya el final del principio y del final. El ya deja de acabarse, señoras y señores. No es broma. ¡No, señora, no! Ni pipas, ni orejas de jaguar, ni pezones de loba. ¡Váyase! ¡Y no me toque! ¡Que la tenemos! ¡Hombre, ya! ¡Que estamos como si fuera un directo! ¡Va, fuera! siempre igual! ¿On era? Ah, sí. Uh, això és Mallorca en xarxa, un programa de ràdio que se pot escoltar de moltes formes. Han uh, diferit, gravat a tota hora per internet, els capitals sense són a onamediterrania.cat, a través de les zones hodorowskianes, els dijous a les 20 del vespre o dissabtes a les 12, de, a les 12 del matí. Ja sou, si sou d'aquelles persones que vos aixecau prest en dissabte, uh, enxufau-vos el 98 de la FM. però si no teniu FM o no teniu 98, podeu entrar dins la nostra pàgina web, que ja llavors l'edita, i on posa un viu on un directe, li, no, li donau aquí i escoltareu el nostre senyal. Si teniu un SAP de Ubuntu Font o Ràdio, doncs cercau ona mediterrània. Si no ens escoltau és perquè no voleu. Avui, com que som aquí, eh, però no és avui que podeu enviar-mos telegrams, que llegirem... És a dir, si podeu enviar-los, però com no mos escoltareu fins que això no s'emeti, doncs res, ja els llegirem o farem qualque cosa amb ells. Eh, els podeu enviar a telegram.me barra mexenviu. No confondre amb el canal de noticis que és telegram.me barra xarxa. Ah, ah, ah, ah, és lo que té Telegram. Ah, eh, Recordeu que tenim correu, tenim Twitter, tenim Facebook, tenim Trinder i Grindr i de tot. Basta que ens cercau per trobar-nos. Aquesta que vos parles, l'UA Especial Cibernètica, morta en un accident post recuperada per Netflix i gràcies a una paradoxa temporal amb baixa puntuació, doncs ressuscitada per llegir les notícies, ja ho sabeu. Uh, ja no va amb bus i arriba abans... Uh, hashtag, una uva, un cotxe i ja està reconstruïda i millorada amb un programa tampoc m'heu través de la usadera que faim. Bé, res que som en Joan, sobreixipo, l'UV més dit xera xera de la ràdio Ciber Començam! Començam! Avui, 16 de maig, on celebram el Dia Internacional de les Famílies i demanar contra l'homofòbia, que no, que no és la Pols Bessons. Fem aquest post-post-caix des de Can Alcobé, a les coordenades X, Y Z. i Z. Darrere hi és una I llatina, és una conjunt... Eh, és igual, ja me'ls trobareu. I de què parlarem? De votacions d'electricitat i de la insuportable lleuresa, lleulleresa de l'ésser. Tot amb un bon convidat, com és en Viel Frontera. Rau, Viel Frontera... Oh! fa molt que no fa... <susurra> senyor més transparent i neotecnòleg que a ningú el control tècnic qualcú uh, deixeu-me veure darrere l'espill en, en Joan, no, no, no, Sònia no, no, no, en Joan sap que en, en Joanian Jiménez <susurra> i en representació de l'associació tu eres més tonto que jo, no, tu més jo mateixa, en Joan Subirushipu Com cada dia que som aquí, ja vos ho he dit que som aquí, vos diré velocitat saragosana que la nostra sintonia... La llicència publicada amb la llicència creative commons 3.servia de tipus d'atribució que no permet obrer derivada i que es diu Balcan Concept de Sanya Eilig en Balcanica amb les notícies escoltarem Cold Fusion the Second Jump de Zero Page amb llicència d'atribució que s'ha de compartir amb la mateixa llicència i per amenitzar la conversa escoltarem molt, molt baixet First Harvest de Seapong Paradisí publicada en la llicència creative commons d'atribució sense ús comercial i, i, i que no admet obra derivada ja sabeu que tota la música que soni al programa estarà publicada amb una d'aquestes llicències de la Creative Commons perquè ens encanta quan sa gent comparteix coses que els hi encanta perquè nosaltres compartim ses coses que mos encanta compartir mm, ja, sí és la Creative Commons és així uh, ara però com el que hem de fer és pagar el lloguer de Canal Cove sentirem uns anuncis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 Tut tot perquè estimes la nostra llengua, la nostra cultura i el nostre país, festa soci de l'obra cultural Balear. Si vols fer part dels que lluiten per assegurar el coneixement, l'ús i el prestigi de la nostra llengua, associa't a l'entitat que més i millor ha lluitat per ella durant més de 50 anys. Si vols contribuir al manteniment dels nostres drets lingüístics, associa't a l’obra Cultural Balear. Més de 50 anys al servei del nostre país. Associa't. Posa't en contacte amb la delegació del teu poble o amb la seu central de Palma, carrer de Jaume Ferran 60, telèfon 971 723 299 o entra a ocb.cat.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 No deixeu de visitar-nos. Trobaràs tots els nostres àudios i programes ja a mesos a www.ivox.com També disponible per a dispositius mòbils. Moltes, Mallorca en xarxa, amb Benjamí Villotlán. Senyora, no, fuera, que això és Mallorca en xarxa, amb... Um... Sí, Bòxel Pú. Benvinguts, benvingudes! Welcome, welcome, welcome! Comencem avui aquest programa així, un poc embobat, un poc taralí, un poc taralà, sense sarandongas aquesta setmana, no? Perquè com ho gravam, doncs res. Nos hem menjat el bacallà, nos hem menjat l'arròs i hem fet una paella, que és lo, és lo que té, sarandongas, la paella i l'arròs, tot junt, a la mateixa cançó. Doncs és el moment, però, que ens agrada tant, que és quan deixem xerrar els nostres convidats, però abans vos explicaré per què en John Oliver. Doncs John Oliver enllaça amb el nostre convidat que és envia a frontera o l'avi frontera. Hola Joan. Com Joan Tiber Seu bruxiplexi molt bé, sí, bé. Uh, et xipos perquè la uh, gent que, que està com un poc més a prop de japonès l'ho pugui pronunciar sense cap problema jo no podré de fet, uh, enllaçant japonès uh, saps que quan, quan agafes el compte de Twitter i li dius jo vull saber les notícies mm, eh, o les tuits aquella cosa, com se diu? Els... es timeline no, no, uh, no, no, no, no. Les notícies més importants, les tendències, que són tendències trend topic, doncs te posa, te posa, un lloc. I, mm. però tu ho pots canviar. I tu, I tu ets cercar, a Tòquio. I... No, vaig cercar Andorra, perquè ja ja de... que me surten unes tendències que no, no sé de Doncs posar-me a Andorra, que mm. no ho sé, com a país colindà, me sembla simpàtic. No iés? Yes. Ah no hi ha, mm, no tuits, hi ha suficient tendències. tuits tal, tal vegada no ha suficients usuaris a Andorra per poder fer tendències uh, serà amb tuits possible. perquè <ríe> usuaris segur que n'hi ha un caramull doncs altra, la segona opció era Tòquio i les meves tendències surten a uh, Tokiotes eh, així que podrem saber avui que les tendències a Tòquio és uh, que és la número 1 i van va, va que... és normal que avui ho sigui, és, a, és a, normal, amb tot el que ha passat avui a Japó, és normal que aquesta sigui tendència. I crema, va, va el tuit que mm -hmm. crema. Eh, tuito? Ho <ríe> suposo. <ríe> <ríe> doncs, però per què en John Oliver i per què en Biel Frontera? Idò. Uh, ho hem, ho hem mm -hmm. ajuntat. Si dic malament el teu nom, me dónes una cosa o me, me rectifique directament? Eh? Uh, que me sol passar. <ríe> amb el meu i tot. Doncs, John Oliver, Biel Frontera, els veiem perquè uh, John Oliver té un programa fantàstic... Com que no sabeu qui és en John Oliver? YouTube o el que podeu fer per veure mm. el programa estadounidonic d'aquest britànic sí que enxerra de sistema de votacions dels Estats Units, perquè, clar, era també tendència a YouTube, perquè mm -hmm. hi ha un senyor en parroquí. hi ha un senyor de no sé quin color, hi ha un senyor que no sabia que està a les llistes perquè tenia el mateix nom mm -hmm. que una altra persona que sí s'havia presentat per ser president dels Estats Units, perquè tothom ho pot ser si ets, sobretot si ets blanc. De, però ho enllaçant perquè un dels temes que es tractaven era el vot electrònic i qui podria explicar aquest, aquest sistema de vots, els pros i els contres doncs hem passat un John Oliver o un del frontera l'hem eh? duït aquí i enganxant també a una aplicació que Uh, he descobert avui aquestes coses de, que dius segur que ja Google no és el responsable de, de la meva informació perquè ja no, no el tinc a la tauleta tot va a través d'Ubuntu Ubuntu <sí> doncs, però me surten notícies hi ha una nova aplicació uh, que s'ha actualitzada fa poc, perdona, no és nova uh. del 2003 <sí> que es diu VotArg que és, de, és un gest de paraules amb uh -huh. realitat augmentada i el que fas és dins d'una sala amb una papereta de, amb quatre colors segons el color que li poses a dalt a la dreta uh, fas uh -huh. una foto i se, se fa un resum de sa, de sa votació evidentment és, per, és per, per votacions obertes és a dir, uh -huh. que ningú vol el que estàs votant uh -huh. uh, a partir d'aquí ja ve el Frontera que no n'opines? És <ríe> a dir, coneixies de, de l'existència d'aquesta no, aplicació? No, aquesta aplicació, ni idea. No m'ha quedat clar exactament en quin escenari la podríem utilitzar. Supostament uh, són vots amb alçada... Uh, en lloc de fer alçada, que aquestes darrers aquesta darrera setmana n'he fet un parell de votacions amb, sí, amb okay. alçada i s'han de comptar, després uh, hi ha gent que té molta, uh, molta idea <ríe> d'un compte molt ràpid. Jo no seria, no seria capaç uh, tal vegada si poguéssim votar amb una, amb una aplicació, el que passa és que no, uh, va una assemblea un smartphone, també mm. això s'ha de tenir en compte ah, uh, uh, però mira, aquells que ho tinguin, que puguin votar ja amb una aplicació ja tindria el uh, uh, uh, uh, uh, uh, resultat de forma més ràpida. De fet, és que si ja no voten l'aplicació, no? No, tu tens un, un paper amb un codi el codi mm. se canvia, però és que té la pàgina web com a, com a exemple, mm. és un paperet en quatre colors, amb un quadre dividit en, en quatre sí. quadres sí. Uh, i segons es, es color que tu aixeques mm. Gires el paper i deixes un color que tu votes a dalt a la dreta, per exemple, o a dalt a l'esquerra... La pantalla té que envia color. Se... No cal no, no, entendre. No, no, és un paper, és un paper. O és un paper. Tu, és un paper. Sí, I la eh? gent que recompte els vots fa una foto... Ah, d'acord! i és capaç de comptar els i comptar uh, els colorits és un tema de tractament d'imatges sí, aquí ja ho entenc i és per, per sí. això perquè és realitat augmentada mm. perquè sí. no fa falta que sigui una foto sinó mm. que també poden ser unes oberts el que passa és que t'has d'assegurar que no hi hagi paperetes que per exemple tàpin les altres Podria Exacte. passar perfectament. Has de fer una bona foto que no s'amagui cap, cap vot. No ho no, no, no, no, acabi no de veure. No. Mm -hmm. Un duit perquè segurament li un parell de pega. De fet, mm -hmm. el que t'ha de fer és per votacions amb alçada sí. i a la foto d'exemple de, per... hi ha una persona que no li és comptada el vot clar, perquè, clar, queda amagada està, perquè aixecant, pot... està aixecant el paperet i, i queda borros. Clar, clar, clar. No ho acabi de veure. Però costa, eh? això d'anar contant un o un es, es vots una assemblea <laughs> Gràcies. Uh. Hi ha gent que té molta pràctica, però jo quan els veig dic, no, no, no sé com ho fan. Perquè Clar, eh... no és... perquè hi ha aquell punt intermig, no?, com a mm -hmm. d'assemblees de, de, de veïnats, per mm -hmm. exemple, no?, mm -hmm. que dius, però si som 6... 5, tampoc, no. Pan, no. no. Eh, fins aquí arribem. I, quina, i quin, quina... No fa falta fer una foto per comptar. <ríe> quin vecindari té mm -hmm. 50... Mm -hmm. 50 persones que hagin de votar? No vull sabre, eh, ja vos dic, perquè mm -hmm. de 150 wifi's oberts dins un edifici sí que les he vistes. I d'això, aquest, aquest problema que pot, que pot tenir aquesta aplicació entra dins eh, tots els problemes que han duit també les màquines que s'han posat per, en un principi, ajudar a desenvolupar les votacions que puguin ser més ràpides, però al final han duit molt de problemes. Hi ha tota una història de, de problemes des dels de principis dels anys 2000 que se van introduir les màquines per assistir a la votació. En aquest cas estàvem xerrant de votació electrònica, però in situ, no, com si anessis eh, a, a votar eh, a, un, a un recinte, a un col·legi electoral, i te, troba, te trobes una màquina. Aquí no és uh -huh. vot telemàtic. Després enxerrarem des vot telemàtic. Uh. Però aquí, es, en el vot eh, presencial per assistir per ordinador, aquí Uh, hi ha per escriure novel·les de fet s'han fet, fet pel·lícules i tot i, i, bé, i si, si, si ho heu vist uh, algunes sèries de, de ficció, de política també sempre hi ha tot el tema de, de por de uh, que hi ha unes, unes eleccions gràcies en aquestes, aquestes màquines i perquè la veritat clar, és que aquí hi ha molta literatura molt interessant a banda que mos donis títols sí. perquè un dels problemes bàsics és mm. Que has d'assegurar un sistema perfecte que no t'assegueixi. Que és molt complicat, això de trobar Bé, un sistema... al més perfecte un... possible. Mm -hmm. És a dir, no és tan fàcil com ens podríem pensar. El tema de, de posar una màquina... Uh has de tenir molta seguretat. Quan xerres d'eleccions de, de, de estàs amb una cosa de la democràcia que, que, que tots entenem que, que no ha d'haver trampes, però que hi ha es poden enlloc i, per tant, hi ha molt d'interessos allà. Si I en paper ja es fan uh -huh. sí, cucarabal·les. I, i, I, per exemple, sa, uh, hi, ha un, hi ha una història d'unes eleccions primàries del partit demòcrata, per exemple, uh, l'any 2003 uh, uh, a Texas, uh, que van que van acabar amb una diferència de només de 100 vots i que les feien a la vegada havia, eh, podries votar de forma electrònica presencialment però electrònica uh -huh. o podries votar en paper i hi va només una diferència d'uns 100 vots eh, entre un i l'altre eh, que va passar que es que va perdre a més a més havia guanyat la part de la eh, votació en paper tenia uh -huh. uns resultats millors que l'altre I, i va decidir que que posava una demanda. A ja als Estats Units són molt posats de, són... de fer demandes, eh? Són molt posats. Són molt estranys, són molt estranys. I per tant aquí diferents, eh, ja aquí va tot un peritatge i, hi i va va, eh, eh, tenda universitats, estudiants es cas. I desastre de que era de ses màquines que per exemple hi havia màquines que guardaven el loc de de votacions i resulta que potser, a lo millor a mitj a mitj dia tenien un esborrat completament, un reset de manera que he començat a comptar els vots a partir dels migdia hi havia altres opcions que fins i tot havia vots des d'anterior, de proves segurament, anem a provar que funciona la màquina, ah d'acord, funciona la màquina dius, estaria bé que ara després la posessis, ara és quan has fer ara de fer el reset i així i així molt d'arròs, molt d'arròs que se van trobar que donaven que hi havia... Que no sabien si eren intencionats o no. Això no, no després de tot el procés no se va arribar a saber si hi havia una intencionalitat, el que sí que hi havia hi havia molt d'arròs a l'hora de, de comptar les uh, pepletes perquè justament aquesta cosa de, que de provar de que el vot sigui anònim mm. fa que de dins l'anonimitat anònim com s'hi això li encanta en Sebastià. Un, una anonimitat... Sí. Doncs justament a, a favor és qui que se facin mangarrufes. Sí, o però, que se puguin fer. En aquest cas està encerrant de... Uh, no sé exactament com funcionen les màquines aquestes electròniques, però entenc que és uh, el mateix. T'identifiques uh, de qualsevol manera. Als Estats Units funciona de forma bastant diferent, el tema de la identificació. Uh, T'identifices permeten anar a votar, te la donen la màquina i, i, per tant, te, te donen la màquina i pots emetre el vot. I el vot és secret, en un mm. en principi. El que passa és que queda enregistrat uh, a una màquina. Has de confiar que aquella màquina, uh, mentre que en paper tu saps que estàs mullant el sobre i esteu teu sobre se mescla amb moltes altres sobres, uh, no saps ben bé si a màquina queda ben clar que no hi hagi constància de que si jo he anat a votar a les... 14 hores i 54 minuts que no quedi apuntat que a les 14 i 54 minuts haut ha un vot amb aquest resultat, mm -hmm. perquè si el vot no seria secret i clar, t'has de, de, de, de, de creure que la màquina no ho fa i per tant aquí hi ha d'haver aquí en principi a, a Estats Units a, per a, per, lo que, a, per lo que he investigat hi ha tot un tema de, de certificació de les màquines que fan que per exemple coses com aquestes com, es, com el secret de vot s'asseguri sa, sa però vaja, hi ha moltíssimes coses a complir que, que fan que, que sigui un tema bastant, bastant delicat i que, i que han hagut de refinar Llavors, Han passat moltes coses horribles i havia fins i tot en algun cas que, que hi havia eh, candidats que sortien amb valors negatius. Perquè la màquina no havia estat suficientment provada. I perquè aquells que sàpiguen de programació resulta que eh, se, se feia un bitoverflow, se, se, se passaven del número màxim que podia eh, tenir esa variable entera i en el moment d'arribar en el número màxim més un començava a a, a interpretar que, aquell número com un número negatiu, mm? perquè, uh, perquè no l'havien definit com tocava. Sort, sort que els números són finits perquè si no mm. Mm, seria la notícia de Joselito agonyat per infinito. Mm. <laughs> També. <también. laughs> perquè, okay. Per fer un rodolí només. <laughs> doncs però amb les paperetes no se podria fer un CSI de les se, empremtes? Ah, tu podries cercar a veure l'ADN, a veure què ha quedat. Uh... <laughs> <laughs> Però no, no, crec que, no, no crec que ho facin. No, i en un principi no ha hagut uh, polem, no, ha, cas, no, no, no ha hagut casos de, de, de que s'ha agut de, de que s'hagui eh, compra mésat secret. Si sí que, sí que cau uh -huh. casos de qui no s'ha seguit una bona eh, política de, eh, de, de, que se, de que hi hagi integritat de les dades de cada màquina. Si una màquina tu la pots esborrar a mititat de, eh, de jornada electoral i esborrar la meitat de vots, Això no és un sistema confiable. No? I, i per tant aquest sistema s'ha anat millorant en tens. i se, se té molt en compte que, que no pot ser una màquina tota sola, que s'ha de connectar Lo que passa és que tampoc no se pot connectar a internet perquè te, després tens els problemes de, um, de, de que te podrien entrar per tant t'ha d'estar en un entorn segur saps que hi ha un, un estil o una branca de, de hackers que és entrar dins d'una màquina que no estigui connectada a internet. Mm, sí, I per sí. la velocitat del ventilador, mm. per rotlació, su física és boníssima, és una cosa que sí, dius. Sí. Val, I, que també vis, I també he vist i Mr. Robot, o sí, sigui que també no sé si l'has vist. No, ah, perdona, no, no, no. Uy, uy, uy, uy, perdona'm, perdona'm. Estem un segons segons. temporada. Mr. Robot és fantàstica, és aquella cosa que dius. Doncs, spoiler spoiler I si no, spoiler, Perquè, clar, quedes Amb un spoiler final Que això, segona temporada Ara, pensava que m'havia No, no, no, no, jo robot No, per favor No, no, no, no, no, no. Mm. Aquesta, no, exemple, band, aquesta, aquesta frase aquest títol s'esborrarà daquest podcast i de, del món real, ja ho veeu. molt bé. Però torna, Mister Robert, Mister to -tornem, Robert, to tornem a Mr Ra. Tornem en tema de les eleccions. Que jo l' tema de, de votacions de, de màquines ni en sé és a dir, he vist un vídeo que és molt interessant que, que el recomana a tothom que, mm -hmm. que és, és de l'any 2011 si mateix ja té una, uh, un temps i ara... El uh, i, el però, però, però el vaig veure en el seu dia i me'l vaig apuntar i dic, tot això s'ha de tenir molt en compte quan, quan, quan estàs xerrant de vot electrònic i de vot telemàtic, ara mm -hmm. després volia xerrar i que és un vídeo que se diu uh, Electronic and Internet Voting de, de David Jefferson és el Gau Jefferson i uh, és una Google Tech Talk Mm -hmm. I la veritat és que és molt interessant perquè explica aquesta història d'horrors que ha hagut en les màquines de, de votació electrònica i després tot el tema de, de tot el que s'ha de tenir en un sistema... Mm? De, de votació, quines coses mínimes haurí de tenir. De fet, des de notícies ja lo de Re que havia vist és que, mmm, ja sabeu, aquella empresa que nos escarrufa quan sentim el seu nom, que és Microsoft, ah, uh, volia imposar un sistema estàndard que s'havia inventat ell i dius, "No podeu fer servir, no podeu fer, uh, funcionar un sistema operatiu dins d'un dispositiu mòbil, ni un, ni un ordenador, ni un servidor." Ah, uh, que punyenta, mm. que punyenta de manera, uh, no sé. I de jo el que sí que tinc un pact no, d'experiència, un poquet, un poquet mm -hmm. és en el tema de la votació per, per internet. Mhm. Mm eh, uh, que vos és sin sincers. Jo estic en contra de la votació per internet en el cas de unes eleccions normals. Deixem agafar aquesta frase com a lapidatòria sí. posar-me una cançó, tornem venga. te faig unes preguntes i començarem exacte, amb... sí, va, perquè el telemàtic és un, un punt bastant interessant uh, ara ha quedat un cliffhanger d'aquells que ens agraden Nos uh, inventarem la terminologia en català que és un... Uh, està empenllats un... sí, exacte, està empenllats ja doncs escoltarem... Què escoltarem? Oh, mira, quines coincidències. Escoltarem On the Mountain 2011, que és de, deu anys després de la seva primera gravació d'en Cibership. Oh, quines casualitats! Són jo! És una cançó publicada amb llicència d'atribució sense ús comercial i que s'ha de compartir amb la mateixa llicència. I que podeu trobar les pistes per fer el, el, el vostre remescle, encara estan penjades a cybership.com. Si no sabeu com s'escriu, doncs ni proveus el mix cercau on the mountain um, doncs això, si voleu fer una remescla entreu dins la web, vos baixeu les pistes i després farem una publicació online telemàtica mega guai cosa que mola hauríeu d'haver vist aquí damunt la taula fent unes coreografies així a dues bandes mentre la no Sònia mos mirava de l'altra banda de l'espell um, um, en Joan, perdona en, en Jònia Uh, així no m'equivocaré uh, doncs estem aquí com ja sabeu la nostra conga especial que és un xa cha cha. xa xa hey cha xa xa xa ha I, um, però a més a més amb coreografies hauríeu de veure en Biel Frontera com mm -hmm. se fa les coreografies és un atxe mm. sí, sí, ara està de moda això de ballar un poquet sí, exacte la, la, la, la Whitfield mm. i aquesta ja estan passades de moda uh, Faim ball en línia amb música electrònic gritaria lo, lo típic lo de, lo de sempre uh, però han tornat de sa cançó només per fer-li ses preguntes d'encalentiment les fèiem enmig sí i per què? perquè doncs avui ha estat així Uh, aquestes preguntes d'encalentiment van enmig i fan fer uh, xerrant els convidats no te fa falta, ni no mos fa falta és una química d'aquelles però mos agrada perquè així mm, coneixem un poc més de la persona que hi ha darrere aquesta veu uh -huh. aquesta, aquesta veu aquesta, aquesta. Uh, Biel, dos punts un sistema operatiu i un per què geneu linuts per que, per perquè és lliure i perquè és que, a més a més és el que més m'agrada oh. és molt més productiu que qualsevol altre Quin escriptori? Escriptori KDE, KDE. Oh. <laughs> <laughs> has, has provat és no. una distribució que dues KDE Pleading Edge No sol canviar molt no, no, no. no Maqueta em s'estable i m'acosta anar canviant de de, que... de distribució. És que se pot, però no és necessari. Mm -hmm. <ríe> no, ah, no, rock... no són un d'aquests early adopters. No, no. no, no. <ríe> jo vaig veure -Unity i vaig dir és, està fet per jo, és boníssim. Sí. Sí. Però Escadé uh, té un desenvolupament impressionant i ara està fent branca per, per dispositius mòbils sí. i té... Mm -hmm. uh, és un eye candy, és, un, és una polia per ser vista. Recomana'ns un podcast o una sèrie? Uf, no veig... No, no, no, no escolt podcast, no, no, no, no, no, no m'he aficionat, no m'he aficionat. No m aficionat. Uh, sèrie, uh, sèrie, per exemple, Mr. Robot, que hem xerrat abans, o House of Cards. Doncs pues, aquesta era... Ja, sa... <laughs> per mi fa dos pics que ens la recomanen mm -hmm. uh, un visitor de Degree Zero uh, um, ara entrem dins psicoanàlisi bàsica mm -hmm. uh, quin és el darrer meme o el de Rekif Animat que has enviat? El de Rekif Animat, un d'aquests que dius, tenc molta molta son, molta son. <laughs> un d'aquests que, que hi ha per, per, pel Telegram <laughs> Mm. Va un, amb una nina uh, amb un dibuixert animat que, que mm. es li van aglocant els ulls Si fossis una pel·lícula mm -hmm. quina series? Si fos una pel·lícula <laughs> ni idea, segurament Inception Ah, uh -huh. oh <laughs> déu nhi <-nido. laughs> perquè ah. sempre me diuen que, que comença a fer moltes coses, que començo a obrir temes i comença a obrir temes i no me no sent per això i, i Corts en un món... Bon... Spoiler, spoiler, spoiler, spoiler no ho no. no. no sé <laughs> um, i si fossis un programa o una aplicació, quina series? si fos un programa uh, pff, no ho sé, segurament segurament uh, es, es plume de, de, de, que és un client de Twitter uh -huh. Ai, aquest no el, no el conec i no seria un, un... Ser un client de Twitter uh -huh. <laughs> um, quina seria la primera pregunta que li faries a una intel·ligència artificial? Uh, has superat els trets de, de Turing <laughs> <laughs> Val, i aquesta necessita atenció, la podem repetir per què creus que has de telefonar a qualcú que li has enviat un e-mail per demanar-li que te'l contesti? Per què crec? És perquè estic convençut que el mail ara mateix no és un bon sistema de comunicació i, per tant, ser cert que, que estarà a eh, la seva bústia d'entrada ja, amb una borrada de més de missatges i, per tant, si realment vull que me'l contesti, l'hauré de telefonar o l'hauré d'enviar un telegram per dir, ei, ja t'he enviat la informació, quan puguis me contestes. Boníssim, jo crec que és la millor pregunta, així, subjectivament. La millor pregunta... Que la millor resposta que hem, que hem tingut fins ara m'ha agradat molt. Uh, a més, a més, sense, sense mala sang ni res. És, és molt xulo. Doncs, fins aquí... Per, tant, per tant, a tots aquells que no vos he contestat els correus que m'heu enviat durant els darrers dos anys, sapigueu, sapigueu que espero una no telefona la vostra. No crec que faré servir aquesta <ríe> <ríe> cridar-me call me, call me, si <ríe> <Telefonam> -me. <ríe> també és la versió més, més d'aquí <ríe> estem entre, sempre entre Joan Oliver i Biel Frontera <ríe> doncs tornant a, en el tema pel qual ets, ets sí. aquí principalment tema um, electrònic, votacions les mm. votacions electròniques telemàticament sí. què els hi passen? Que, en què es basen uh, i què els hi passen? Primer de tot que, que hi ha eh, molt de prejudicis damunt, damunt això i segurament eh, en raó. Eh? Però després també hem de pensar que és molt, eh, que el més fàcil és fer una analogia amb el món eh, físic, en, en paper, quan votes en, en paper. Per exemple, quan eh, ja he participat, eh, jo som matemàtic, programador i, ta i també m'ha dedicat a la política ara mateix uh -huh. I, i per tant he participat a sa, a, a algunes l'organització d'algunes eleccions primàries i aquí hem decidit que per augmentar la participació havien de fer amb, tant amb urna, en paper presencial com havien de donar l'opció de telemàtic i aquí sempre ha hagut de, hem hagut d'explicar què volia dir això de telemàtic i, i preparar un bon sistema i un bon sistema no és fàcil de posar en marxa mm? però el primer de totes és, que ens hem de preguntar és qui pot votar. Uh -huh. I clar, de vegades s'hagin pensat, com que és per internet, podrà votar qualsevol. I dius, no, és raó, podrà votar aquell que tu li diguis que, que, que pot votar. Tu has de fer un cens. I per tant, a totes les eleccions, allà on hi ha hagut vot telemàtic, han fet un cens, que ha pogut ser telemàtic o presencial. Uh -huh. Han pogut fer un, omplir una butilleta en paper i, i finalment en han posat tota aquesta informació a una aplicació que posava nom, llinatges i, tele, i telèfon mòbil per saber que aquella persona eh, era un elector d'aquelles eleccions. Mm -hmm. I per tant, el primer de tot d'una votació telemàtica és qui pot votar, i els organitzadors han de decidir. Doncs que ja ha participat, sempre ha hagut un, una passa prèvia de que t'ho has d'apuntar i has de dir, mm -hmm. eh, tal, i ho han de validar. I per tant, després, eh, hem tingut la sort de que quan han muntat unes seleccions primàries hem pogut utilitzar un programa que, que havien fet uns companys a Madrid, eh, modifica lo bastant perquè el sistema de votació era un poc un diferent. però una, una base molt important per poder tenir això. per poder definir, per exemple, el Adcents. I després, clar, el que, que van fer va ser que per exemple tu per poder votar, havies de dir "Hei, Tu tens definit que amb el meu correu tens també guardat el meu correu electrònic. Entres a la pàgina web, poses el correu electrònic, m'envia un enllaç, entrava una altra vegada amb aquest enllaç a la pàgina web i m'enviava un SMS en el uh -huh. mòbil, aquell que tenia la base de dades, i amb aquest codi de SMS ja podia entrar a poder votar. Què era, I per tant, el primer de tot, quan estàs davant una votació telemàtiques que pugui votar aquell que tu te fies que s'ha identificat com toca. Per tant, és el primer. I quan ho hem fet ha estat això. Un únic correu electrònic i un únic número de mòbil. I la privadesa com s'assegura? La privadesa te refereixes en el secret dels vots. En general, sí. I igual que en paper, igual que en paper, han de modelitzar un... Una, una urna, hem de modelitzar un cens uh -huh. i hem de modelitzar la secció de, de vot. Tu quan vas a votar amb una urna, uh -huh. eh, primer t'hi identifiques, això que acabava d'explicar abans, tot el procés de, de, de donar d'alta i al final acabes tinguent un correu més contrasenya i t'identifiques identifiques. És uh -huh. la plataforma. I una vegada t'hi identifiques dius, d'acord, vull votar. I t'apunten aquesta persona o sigui, quan vas a votar amb, una, amb, amb un col·legi electoral t'apunten que has votat perquè clar després no, mm -hmm. no de torn, no puguis tornar l'altra vegada perquè si tornes o si sigui, vas al dematí i després tornes a l'hora baixa <ríe> eh, a lo millor no se'n recorda de tu però ho tens apuntat mm -hmm. i el primer que fa aquest programa és que en el moment que votes també t'apunta com dir, aquesta persona ja ha votat no pot votar dues vegades i després què fas amb el teu vot? el fiques dins un urne Mm. hi ha qualque relació entre la papeleta que has posat a l'urna i la ratxa que t'han fet en els uh, uh, uh, sí, no, no hi ha cap relació uh, no pots relacionar hi sobre amb aquella ratxa, i de la mateixa hem de fer en el món electrònic i de aplicació que ja ha fet servir un parell de vegades uh, el que fa és quan votes a una taula que queda marcat que aquest votant ha votat a les eleccions primàries i després a més a més guarda a dins la de votacions i de doncs, la taula de votacions, guarda vot però no hi ha cap relació entre el votant i el vot perquè no puguis mm. reconstruir i, i pugui ser secret el teu vot i amb um, l'hora sí. del revament d'SMS de ah no, en aquest cas tu el que tens és eh, que t'han enviat, enviat un SMS per poder entrar uh -huh. I, de, i de fet queda guardat a quina hora ha votat tal persona, a igual que queda apuntat a quan, quan, vas a, quan vas a votar a un col·legi electoral eh, t'apunten no apunten l'hora però sí que apunten de forma, crono, eh, de, uh -huh. de forma eh, seqüencial totes les persones que han anat a votar i donc, aquí aquest, pro, aquest programa apunta de forma seqüencial tothom que ha anat a votar i li diu a quina hora ha votat mm? i això és una cosa ben normal el que després les, les dades allà on hi ha es vot l'única informació que hi ha és informació de vot uh -huh. però no és informació de a quina hora ha votat, per exemple perquè en el món, per exemple en en el món físic, potser si tu has anat a votar el dematí, tu saps que els teus vots el teu vot està per la part de baix de l'urna el seu seria que també aquest darrers que van a votar o els membres de la mesa que voten eh, perquè no se sàpiga que han votat el seu és, eh, fer un poc de... moure un poc surna l'urna no? perquè no, no, no quedi clar si, si era un, un vot de, de damunt o de davall. Bé, idò... El mateix passa en aquesta, aquesta aplicació i totes les aplicacions que funcionen bé. És que, per exemple, si, si es veu un pot de, de taules, de bases de dades, eh, tu a lo millor creuries la taula amb un identificador de, de, de registre seqüencial. I tu, no. malament, malament d'anar. En aquesta mm. en, no hi ha un identificador seqüencial del bot. Hi ha un, una, una, un hash, eh, un pseudoletori, de manera que no pots saber quin vot ha anat abans Que un altre De manera que és perquè Si tu a eh, fulani tu ha votat és primer I el primer vot és aquest Ja sabries que ha votat <ríe> Aquesta persona Per tant l'important és assegurar assegurat secret i l'altra raó més comú és informàtica. Aquella raó que està entre sa cadira i la pantalla. Sí. Uf, Penses que uf. som suficientment madurs com per votar? I per votar del telemàticament? És, és a dir, jo... Jo ja entenc que les primàries o les votacions telemàtiques el qual he participat eh, hi, havia un, hi havia un clima de confiança que, que el que prima és la participació i que pugui participar seient i amb una, un entorn molt sa. Però és problema jo, per exemple, per això he, he dit esa frase que d'abans que no m'agradaria veure vot telemàtic, en cas d'unes eleccions generals, autonòmiques, municipals, de cada de maneres perquè, tot i que afavoriria la por de poder votar des de la teva, també afavoriria el tema que te puguin coaccionar o te puguin comprar el teu vot. Mm -hmm. De fet, de fet això ja podria passar eh, potencialment eh, en el vot per correu, que jo canviaria radicalment la eh, normativa. Tot perquè perquè, eh, és a dir, es vota telemàtic, queda clar, no? Perquè mm -hmm. si tu votes des de que teva, ningú, eh, um, ningú pot assegurar que tu no estiguis votant a de vora d'aquell que t'ha coaccionat per votar o mm -hmm. que t'ha paga per votar. I de més o menys, el mateix pot passar amb es va per correu i i el trob terrible que eh ens va per correu, és tu que t'has de personar per demanar. Es va per correu per demanar-lo. Després arriben a que teveses eh ses paperetes mm -hmm. i pots exercir es, es, es vot o fiques dins un, dins un sobre però qualsevol persona pot anar a correus a entregar aquesta, aquesta votació, de manera que efectivament tu li podries dir a aquesta persona, mira mira com vot i mira i ho pot tu i t'assegures que, que, que, que jo he votat i que m'apareix terrible és terrible mm? Passat, eh, eh, això és una errada de, de sistema que no mos podem permetre i entenc que eh, que lo seu seria que si has votar per correu que, que hi puguis anar dies abans a un, un correu mateix que votem i, i, i, i, i, vot, i votis presencialment però no, no d'aquesta manera que se fa ara déu nhi jo crec que ara ah, xerrarà mentre escoltam la cançó amb Bial i jo, menys si ha ja, de partir ja o té 5 minutets per fer les notícies, però mentrestant escoltarem, com vos de, una cançó que es diu Kill the Old. Uh, no és posta ni res. Aquesta cançó és de The League. Està publicada amb llicència d'atribució sense ús comercial i que s'ha de compartir amb la mateixa llicència. Molt franc xiquillo apart allà coisa, Camila But break your bomb that can't be on their own Com se vos ha quedat el Si Sí, ho sabia, us sabia Se han posat ses escàrpies com pels Aquesta cançó és la bomba doncs mentre l'escoltàvem no us puc contar que quines coreografies fem perquè m -m, fins i tot la eh, gent que anava en cotxe o para baix aquí, i la gent que viu davant s'estudi ha aturat tot el que fa per fer-nos unes manballetes no sé si de lo bé que ho fem o de lo malament ja han recuperat-se-les i, ja <ríe> i com l'ho prometit des farem eh, aquella cosa que ens agrada tant perquè és un bon moment com qualsevol altra de sentir les notícies! Joan, Joan, un moment. A banda de les notícies, quan arribes a la xarxa d'Escapità Gonella... És... Uh, saps que avui no, no l'hem convidat? Què? Espera, espera, espera. espera, espera. De... Jo he vingut aquí... Sònia, vingut quita amb la música, me, me, me, me, me. que tenem un problema. Joan, jo he vingut aquí perquè volia conèixer Escapità Gonella. No, no pot ser això el, el, teníem, el tenim... no, no l'hem convidat és veritat, Te hem fet un bergami Mm -hmm. perquè necessita pagar el lloguer de casa seva i l'electricitat per enxufar el mòbil mm -hmm. per rebre les cridades, perquè no té, no té cap altra... Sí, I per això avui que... no ha pogut entrar ni per telèfon. Doncs, exactament. De, de fet, sí. nosaltres no el podem cridar mai perquè no som el seu telèfon, és ell que ens crida nosaltres. Vale, estarà amagat per la muntanya. I... Jo crec que està fent qualque cosa, no, he vist un parell de... Però ja he vingut allà. tot convençut, jo veig que en el programa greu. No, me sap greu Joan uh, jo venia en el programa d'en de <laughs> Benjamí vull dir en el programa de, de l'Escapità Gonella uh, me greu me sap greu ho sé, però um, està bé, està bé mm, si vols te puc llegir un dels de, de seus tuits ah, no, si sí, els és esc no, no aquesta no, no, no, no, no. no ben, ja està, -sí, no -sí, jo ja el coneixeré un altre dia I sí, encara som a notícies, encara que haguem fet aquesta pausa, no ens hem barallat ni ens hem pegat ni res, continuem. Els eh, nostres convidats, això no t'ho he ja dit, eh, faran o demanem que els nostres convidats facin un petit comentari d'un dels titulars que jo diré, després explicaré la notícia o no, depèn de si si ha tens o no. Doncs des de moilinux.com ens enterarem que ja és disponible escarnel 4.6. Ja veurem quin dispositiu s'han afegit. Doncs de fet, el que han fet, molt bé com molt bé dius, és afegir un parell de dispositius, un parell de marques de Dell. Han millorat el driver obert de, de la NVIDIA i la AMD. Per favor, NVIDIA, si us escoltau des d'aquí, feis qualque cosa, perquè ja ja això és un mega xurro, és, Saps que estan a punt de canviar cap a Vulcan i estan allà, que, que sí, però que no, passeu-vos en Es Vulcan. Que és múltiplataforma, és ràpid, és la següent, següent passa de la S.E.S.D.L.E. Però sigles uns sis segles, molt malament, em posem fixat. I és nom de grups, també. Des de Buntizando, però, Buntizando.com, mos trobà amb aquella guia de com instal·lar Cinnamon 3.0 a Ubuntu 16.4. Bé, eh, aquestes versions mos agraden molt. Que, que, que no es fa falta uh, utilitzar-se a la darrera. A la darrera, què? A la darrera versió, que sempre falla. Però bueno, qual cosa li ha de fallar? Has provat el 16.4? No, el sopar és que tampoc és 15. És que la primera que, que notes és que va, que el flipes, eh? És un... passa amb el meu... Eh? Però, un cara teniu 3 anys de quedar-vos a 14.04 i fer que la gent faci feina en la vostra versió. Però és que se valen comprometre. I si està escrit, és així. 14.04. Doncs què li passen al Cinamon 3.0? Ja sabeu que hi ha una mania que mos encanta, però també mos exespera. És una cosa que m'hagi odiant, de les coses. Que és versió del Nome abans de ser Nomega Shell. I el Cinamon és, és un fork del Nome abans des, des de ser... Sa... Però jo ja he dit abans que som de KDE, per tant, que facin el que vulguines és del genom. Però és que és un, és un fork fet per un... És del sense... genom i, i, i fis del genom. Hola, hola, hola, tu saps? Eh? És l'escritori per defecte del Mint, però és que vos podeu instal·lar-ho a subuntu. Jo és que estic molt content en cadè, és que podem obrir qualsevol flame, però que ni Mint, ni, ni Unity, ni Gnome, ni Cinemoon, és igual tot això si no voleu, perquè si voleu vos ho podeu descarregar, entreu dinsomontizando.com dins i allà vos expliquen perfectament passa-passa, quasi, eh, amb dues instruccions com posar-vos a l'escriptori, que és una cosa que ens agrada sempre molt. Que si de Windows no podrà fer mai. Ah! <laughs> De fet, avançarem una de les notícies perquè va, també és una, és una notícia Windows Windowsera. Saps que WhatsApp ara té una, una, una aplicació d'escriptori. Ara, eh? ara. <laughs> Però només és per jo, per Macos, perdoneu, per Macos i per Windows 8 per mi. No, necessitem. De fet, li, li vola, jo li vull donar l'enhorabona a Whatsapp per arribar al nivell de Telegram de fa deu anys i només els hi direm que, que només ha arribat en el 66,6% de, de satisfacció. Um, a banda d'això, quan arribi el ara, el que fa a Telegram ara, i doncs, ja estaran Per quan els estiques? jo crec que els mesclen amb el Messenger, no, com se diu el el, Facebook. De Facebook. el de Facebook sí, que són... és terrible, hi ha una forma d'entrar online però és, és com a... també és que rufe de fet és, és tot ah. però això bona Whatsapp i Microsoft per, fer, sí, per arribar al 98% a l'any, no, el Windows 98, això era un pega ja, quan va sortir. D'aquí poc, potser faran un sistema per, per dispositius mòbils que funcioni, o, o, o no. De fet, ah, la setmana passada ja ho sentíem. Ah, Microsoft és un dels defensors dels Dumpfons, que són els... Sí, ah, per, per, per, sí clar, els clar, que només clar. S'ha de, de cobrir tot el mercat. Sí, però qui millor que una empresa que no sap fer un sistema operatiu per fer mòbils sense sistema operatiu? Des d'aquí un bècit Microsoft. De fet, si voleu un dampfone en els vostres smartphone, eh, és molt fàcil, lleveu les connexions wifi i les connexions de dades i ja ja està. Vull dir, desinstal·lau els jocs si voleu, o no els obriu, eh, eh, és molt, molt fàcil. De fet, Samsung té una, una opció que és Mega Hiper Safe Battery, és a dir, la eh, bateria vos dura 15 hores perquè el que fa és lleva tot. Ho lleve tot? I, ja sé, I passa un mòbil. Sí. És, mm, I per què, per què voleu un mòbil? De fet, hi ha no. un, aquella, frase, aquella frase de, de joves, de, de Grisero, també mos l'ha dita, que és, és molt dels 90, això de cridar per telèfon. Això ja no es fa... Mm -hmm. Però seguint en les nostres notícies, que avui s'allarguen moltíssim, perquè som més interessants que de costum, des de l'Innoscredictus mos enterem que Giri0.11, Giri o Giri, oh, Giri, Giri, Giri, Giri, Giri, de, de Giri, uh, serà el nou client de correu per Gnome. Yeah. Jo, en no aquest cas, tira de webmail. Sí, sí, sí. És es que oh, té molt, molt de... Estic un ordinador, després estic a un altre, després a un altre, me va millor tenir-ho en el navegador. Vol dir que encara llegeixes el correu a l'ordinador? A l'ordinador, en el mòbil, allà on, allà on sigui, ah, però okay. que no a un gestor de, de correu. Això és perquè no coneixes Giri i el seu forc, que és Deco. Deco és el, sistema, és, és lector, el gestor de correu de Segundo En aquest cas, encara estic en Standardbird Thunderbird. Estudiarem. Que Standardbird Thunderbird ja s'està jubilant, tu saps? Pobre mòsila, que no el vol, ja no pot amb ell. I dius, en la monocase. De fet, no te vas instal·lar el Thunderbird per seicó, no? Per, per... <laughs> clar, clar, clar. Per seicó, amb el que hi i els Firefox, potser us eh, seguineu. Oh. Doncs que podeu instal·lar els Giri si voleu i els Deco si vos dona la gana i flipareu amb els gestors tan xulos i tan monos que mos fan aquesta gent que està tot el dia enviant telegrams perquè sabem què fan amb les nostres apps. I ara una notícia de rota, ja vos ho dic ara, des de muy Linux mos hem enterat de que és client per Linux eh, InSync és gratis de... Si escoltau això en directe, mm, oblidau-ho, uh, però és gratis de... crec que queden 50 hores. I de... a la córrer! <laughs> De fet, se correrà com la pólvora la notícia, tothom està telegrameando, tothom vegeu-vos això ja, perquè, bé, heu d'entrar dins muylinux.com, <totit> allà teniu una, un enllaç, feix-t'hi un pot de publicitat a tothom, 55 Cin és gestor, que no és de Google, perquè Google se la bufa es, es drive a, a Linux, visito Google, ah, doncs hi ha una empresa que per 5 dòlars, és a dir, un, un pagament de 5 dòlars, teniu una eina que el que fa és això, sincronitza la vostra carpeta de, de Drive. I no vostre... perdis cap fitxer. De fet, és com un on-cloud, a però... Bé, però amb um, Google Drive. On-cloud. Sabeu que si vos ho repeteix així a cau d'hora, a molt de pics, vos entrarà i pensareu que és un pensament vostro. I des de Foronix, Phronix, aquella plana que ens agrada molt, us enterem de que tant Winne com Vulcan tenen nova versió que ens agraden les versions. La darrera de WinE té una millora amb el sistema de vídeo i Vulcan és una millora del sistema de vídeo en general. Attureu de fer programes només per Windows ta fet a sí, per serveix per això, uh, perquè tens qualque programa en Windows cert, que vols que corra amb un, amb un Linux. Wine no és un emulador. Bueno, però executa programes Windows. No, no, no, no és una afirmació, és el nom. Ah, d'acord. Wine is not, not an, an, an emulator. És boníssima grada Uh, com s'hi sí. diuen? Uh, sí, sí, crònims sí, sí. Uh, recursius. Recursius, és recursivitat. Donc, Vulcan però, és el uh, gestor. No, perdoneu. La uh, connexió entre el vídeo i el programa, el que abans era Sopendele, mm. uh, que és multiplataforma, i va que ho flipes. Va que ho flipes. Windows, deixa-te anar... Per això que serveix Papir. per jugar a llocs. No, perquè esteu gestor... També, però per perquè el gestor visual sigui flipant. És a dir, sí, sí, ja sí. és te lleves un caramull de, de, dependències, de dependències i de, de, i de càrrec mig, de memòria i tot això i és una connexió directa del maquinari cap ah. a sortida de vídeo mm -hmm. que és molt molt interessant ah, Full Circle Magazine mos enteram de que bé mos enteram ja ho sabíem que la nova versió des des, de la botiga de programes d'Ubuntu ja te deixa entrar i instal·lar snaps uh, devs externes uh, programari de, que està dins la botiga està també fent coses com es, el, aquelles coses Ah, Biel, este comentari Ah, clar, el meu comentari és que el món del programari lliure avança molt ràpidament I tornarem a deixar les altres notícies que tenim allà caramollades de gestors lliures per correu, de gestors de, de correu lliures, correus lliures en general, i de coses que tinc aquí apuntades perquè ara és el moment, uh, un moment tan bo com qualsevol altre, d'escoltar la darrera cançó d'avui i en tornar ens despedirem i farem aquest programa tan xulo que feim o o algo. Això ho diu meu ma mare, així que vos ho puc dir així directament, un besito de Sí, que està bé. Uh, escoltarem una cançó que es diu Le conquerant de l'univers de David TiMax, uh, que són els conqueridors de l'univers de David TiMax. David. Sabeu com els agradan els noms estranys de grups, sobretot aquells que no sé pronunciar. Es uh, La de l'univers és una cançó publicada amb llicenci de sense ús comercial i que s'ha de compartir amb la mateixa llicenci, una de les llicències que ens agrada més en els músics. Aquesta cançó és molt per guitarre per else, cosa que mola. <t 'ha> Prends tes armes, Lucie, John Mayer, Hero. Ton ravis de lumière illumine l'ordre de la guerre avec talent, avec brio. Restez set people coming in like myself was your replacement, because you also have to prove yourself, and most of them were, we know were qualified Persians, and me, a lot of them green. si sí, ens agraden els grups amb noms estranys, ens agraden els francesos perquè fan lo que acabau de sentir que és una espècie, lo que explicàvem, what else? que mola mogollon ah, doncs, eh, però aquest és el moment que ja no ens agrada tant, que és el moment de, de, de Dia adeu. De Però en, entremig entre farem una emprenyadeta en el que ha vengut tan graciosament a fer-nos companyia i és el moment de, de digue'ns, una frase lapidària així per acabar el programa. Alertem el que votes i si, si te vigilen. Txan, txan, txan. en general eh, jo podria afegir eh, alerta si te vigilen en qualsevol moment perquè ja sabeu que està comprant les vostres aplicacions gratuïtes en la vostra vida mm, si us voleu endavant, daul·li doncs aquest és el moment ara sí de dir adeu i aquest programa hagués pogut estar més ordenat? Ha estat difícil, eh? ho, hem, ho hem brodat. Uh, podria haver estat millor locutat? Probablement sí. Uh, M'aprendré els noms dels grups? No, mai, perquè tot això és un conjunt que ens fa ser qui som se. Uh, Només vos queda... Sí, ho sé, ho sé, sí, ja en arribar a canastra t'ho explicaré. Uh, sabeu que vos estimam, vos enviem molt d'amor i molt de besitos. Salut! Adeu!